Екологія Екологія – це наука, яка вивчає, як людина, тварини і рослини існують в єдиному життєвому просторі і як впливають одне на одного. Кожна рослина і тварина пов'язана з іншими рослинами і тваринами, процесами передавання поживи, енергії та відходів. Екологи вивчають ці взаємозв'язки, що об'єднують тварин і рослин у ланцюги, живлення та піраміди, Єдиний ланцюг Усім живим істотам для росту і розвитку потрібна енергія. Рослини використовують енергію сонячного світла для перетворення речовин, що містяться в ґрунті, воді та повітрі, в поживні речовини. Комахи поїдають рослини, а риби, птахи та інші тварини – комах. Енергія ланцюгом живлення передається далі. Коли живі істоти помирають – Їхні тіла, розкладаючись, повертають поживні речовини в ґрунт, і процес розпочинається знову. Екосистеми Екосистеми – це системи, до яких входять рослини, тварини, а також повітря, ґрунт, клімат та інші елементи певного середовища проживання. У природі існує безліч екосистем, наприклад, ліси. Екосистема може бути зовсім крихітною, маленький ставок чи величезною – океан. Втручання людини Людина є частиною найбільшої з екосистем – самої землі. Деякі дії людей справляють вплив на всю планету. Наприклад, вирубування лісів веде до загибелі рослин і тварин, які проживають у цих районах. Оскільки дерева виробляють кисень, потрібний усім живим істотам, уміст кисню в атмосфері також скорочується, що позначається і на здоров'ї самих людей. Нашестя сірих білок Вивезення рослин чи тварин з інших країн може згубно позначитися на екології даного району. Коли до Англії з Північної Америки завезли сірих білок, вони майже витіснили своїх місцевих рудих співродичів у більшості регіонів країни. ілюстрації. Чимало лісозаготівельних компаній, вирубуючи ліси, намагаються не порушувати екологічну рівновагу. Вони планомірно вирощують саджанці і висаджують їх замість зрубаних дерев. Ланцюг живлення Кожний живий організм у такому ланцюгу живлення живе за рахунок інших організмів. Екологи розподіляють всіх тварин і рослини на групи, залежно від способу харчування, тобто способу одержання енергії. Рослини – виробники енергії. Вони ростуть, споживаючи і накопичуючи сонячну енергію. Тварини – споживачі енергії. Вони одержують її, живлячись рослинами чи іншими тваринами. Перше. Виробники. Ланцюг живлення розпочинають водорості, які накопичують енергію і ростуть за рахунок сонця, ґрунту і води. Друге. Первинні споживачі. Другий ярус утворюють дрібні травоїдні тварини, як рачки, бокоплави та равлики. Третє – Вторинні споживачі. На третьому рівні ланцюга живлення перебувають м'ясоїдні тварини, наприклад, форель, яка живиться рачками та равликами. Четверте. Вищі хижаки. Четвертий ярус ланцюга передавання енергії представлений великими хижаками. Це видра, яка живиться фореллю. П'яте. Смерть. Видра вмирає від старості всех хвороб.